і не царські опричники. Зруйнував його сталінський посланець Постишев. Вочевидь, київські священники, дотримуючись тисячолітньої традиції, встигли заховати в руїнах бодай найцінніші святині. А через 30 років молодий здобичливий київський екскаваторник, риючи котлован під фундаменти Палацу Піонерів, Знайшов дорогоцінну ікону і... Але коли ж це було? Палац піонерів збудовано понад 20 років тому. Не міжеш, Рамко, весь цей час тримати у себе таку цінність? А що він міг з нею зробити? Продати за безцінь? Ви ж самі казали, що роги Тура він віддав майже задарма. Був тоді ще молодий і недосвідчений. Та, може, саме ця не зовсім вдала трансакція наштовхнула його на думку пошукати у київській древній землі предметів трохи коштовніших. Ви ж уклали реєстр його діянь. Ви знаєте, що це грандіозний задум. Може, оте грабування осель у 30-кілометровій Чорнобильській зоні це вершина його діяльності? Апофеоз Шрамка. На дрібниці він не розмінювався, поспішати не мав куди. З бандою, яка напала на археологів, що розкопали Мстиславів собор, він зіткнувся зовсім випадково. І, хоч навряд, щоб вони поділилися з ним здобичю, однак він все ж змусив їх вивести його на валютного покупця. Далі вже звичайна злочинницька рутина. Валюту одержувала посередниця, наша симпатична отравителька. При передачі грошей Шрамкові непомітна подряпинка у нього на руці і майже миттєва смерть. Висновок. Шрамко не має практично ніякого відношення до справи, яку вам доручено розслідувати. Він – Відпадає за будь-яких обставин Чи то був би живий Чи, як тепер, маємо вбитий І всі ті цінності, що ви їх виявили Теж не мають ніякого відношення До вашої основної справи А старовинні рукописи Вони могли походити із Федорівського собору? Могли Це справді так У ті часи книга була цінніше за срібло золото. Та могли вони, ще ближче до істини, походити із тої місцевості, яка в реєстрі шрамкових екскаваторних діянь зветься «Перша дача». Ви чули щонебудь про бібліотеку Ярослава Мудрого? Щось ніби в тумані. Вважайте, нічого не чула. Я приготував для вас деякі матеріали. Колись мене просили взятися за цю справу. Я тоді ще був на ногах і мав репутацію безстрашного юриста. Ну, київські вчені Візер, Брайчевський, ленінградська дослідниця нашої давнини Майсеєва звернулися до мене. На жаль, нічого не вийшло. Засекреченість, рука Москви і таке інше. Коли вже я виключився із чинного життя, бралися за цю справу народні депутати. Але, здається, і в них нічого не вийшло. Коли б Шрамко не загинув так нездарно, може він би розкрив нам дещо. Однак і тут глухий кут, як ви кажете. Але матеріал всім надзвичайний. Сенсація майже фантастична. Ви в цьому переконаєтесь. Розташовуйтесь отут за моїм столом, а я тим часом покочусь зустрічати мою донечку, мого ангелочка. Ви знайомі з Ангеліною? «На жаль, ні», – сказала Оксана. Хоч багато про неї чула. «Вам треба познайомитись, обов'язково. Бо коли хочете знати, між вами так багато спільного – що мені іноді здається, що ви, Оксана, теж моя донька. Абсурд, звичайно. Старечий склероз і розм'яклість мозку. Та що вдієш?